Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики Перша українською мовою Гаррі Гаррісон Сага машини часу Частина друга Розділ третій «Що сталося?» – підозріло спитав ЛМ, коли учасники експедиції зайшли до його кабінету і опустилися на ті самі стільці, із яких вони піднялися декілька століть тому. «Що це означає? Десять хвилин тому ви вийшли із мого кабінету і тепер повернулися?» «Це для вас було десять хвилин, ЛМ», – відповів Барні. «Для нас же минули години». Машина професора діє, тож найпершу і найважчу перешкоду ми таки здолали. Тепер нам відомо, часотрон професора Гюєта працює навіть краще, ніж можна було очікувати. Перед нами відкрито шлях до того, аби перенести в минуле цілу знімальну групу і зняти історично абсолютно достовірний, повнометражний, широкоекранний, реалістичний, дешевий, високоякісний фільм. Наше наступне завдання буде уже простішим. Сценарій? Ви маєте рацію, як завжди, ЛМ. І вийшло так, що ми вже маємо сценарій. Дуже реалістичний, ба більше, навіть патріотичний. Якщо, наприклад, я запитаю вас, ЛМ, хто відкрив Америку, що ви відповісте? Ну, Христофор Колумбу, 1492 році. Саме так думають всі, але насправді честь її відкриття належить Вікінгам. Хіба Колумб був вікінгом? Я завжди вважав, що він був євреєм. Та Бог із ним, і з Колумбом. І ще за 500 років до його народження кораблі вікінгів відпливли із Гренландії і відкрили землю, яку вони назвали Вінланд. Зараз вже доведено, це була Північна Америка. «Перша експедиція під проводом Еріка Червоного». «І думати забудь! Ти що, хочеш, щоб нас занесли до чорного списку за випуск комуністичного фільму?» «Ой, будь ласка, вислухайте мене до кінця, Елем. Після того, як Ерік черво. Окей, Рудий відкрив цю країну, туди приплавли вікінги». Створили поселення, побудували будинки і ферми, і все це під проводом легендарного героя Торфіна Карлсфені. Господи, що за імена? Їх обов'язково треба змінити, я вже просто бачу центральну любовну сцену. Поцілуй мене, любий Торфін Карлсфені, шепоче вона. Ні, так не піде. Це не дуже добре, Барні. Не можна переробляти історію, але... «А чим же ми займаємося усе наше життя? Зараз не час на мене напосідати, і це ти, Барні, ти, який колись був найкращим директором і продюсером, доки ці вошиві в вкрай нас не розорили. Візьмеш себе в руки. Першочергове завдання кіно зовсім не виховання. Ми продаємо розваги, і якщо вони нікого не розважають, то їх ніхто не купує. Саме так я дивлюся на речі». Ви берете свого вікінга, називаєте його, я не знаю, Бенні, Карло, або якимось іншим гарним скандинавським іменем, і створюєте сагу про його пригоди. От, власне, саме це я й хотів, Елем. Ну, наприклад, про день битви, в який він, звісно, перемагає, але він не знаходить спокою, тому що в нього такий характер. І тоді він вирушає геть і відкриває Америку. Потім повертається і каже всім, дивіться, я відкрив Америку, і вони роблять його своїм королем. А потім дівчина із довгим білявим волоссям, ну, перука, звісно, і вона махає йому рукою щоразу, коли він відпливає і обіцяє їй повернутися. І ось тепер він уже зовсім постарів на скронях семена, шрами на обличчі, він багато страждав – і цього разу, замість того, аби відплисти одному, він бере із собою її, і вони разом пливуть у полум'яний захід сонця в нове життя, як перші піонери на плімутрок. Ну, то як? Ну, як завжди, приголомшливо, але ви не втратили свого таланту. Барні втомлено зітхнув. Тим часом доктор Янслін у якого очі мало не повилазили із орбіт, видав такий звук, наче його душили. Але я перепрошую, нічого цього не було. Все, що було, записано у літописах, у сагах. І навіть містер Гендріксон не зовсім правий. Вважається, що Вінланд відкрив Лев Еріксон, син Еріка Рудого. Тут існують дві різні версії. Одна взята з гаукбука, а інша із флат-ярбука. І... «Досить!» – пробурчав ЛМ. «Ти ловив мою думку, Барні, так? І навіть якщо в історичних книгах все трохи по-іншому, ми можемо злегка підправити тут, трохи змінити в інших місцях, і перед нами буде готовий сценарій. Кого ти хочеш на головні ролі?» «Я думав про це. Наприклад, Раф Гоук був би ідеальним в ролі вікінга, якби ми змогли його отримати». А на жіночу роль непогано було б актрису із хм, виразними формами Слайті Толф, гаркнув ЛМ Вона зараз вільна, у неї простій Останні два тижні її агент оббиває пороги у моїй конторі Ось звідки я дізнався, що вона нині на мілені і обійдеться нам дешево Далі тобі знадобиться сценарист Використай Чарлі Чанга «Він має з нами контракт. Він – фахівець із таких картин». «Но ну, з біблійних сюжетів можливо, але не з історичних фільмів», – сумнівом промовив Барні. І якщо вже казати відверто, то «Вниз до Христа» на мій погляд це не «Фонтан» або його інший фільм «Ідучи водами Червоного моря». «Просто цензура зарізала, от і все». Я особисто схвалив обидва сценарії, вони були чудові. Раптом за стіною почулося хрипле ревіння. Лм завмер на півслові. Ви чули? Так, це наш вікінг, пояснив йому текс. Він ліз в бійку, довелося його оглушити, скувати і замкнути в душові вашого заступника. Що ще за вікінг? насупився ЛМ. Це один із місцевих мешканців, відповів Барні. Він напав на вантажівку, тому ми захопили його із собою, аби доктор Лін міг з ним порозмовляти. Так би мовити, постачальник місцевої інформації. Хм, чудово! Давайте його сюди. Ось, хто нам дійсно потрібен. Людина, знайома з місцевою обстановкою, яка зможе відповісти на всі питання щодо зйомок фільму. Для цього... Тобі потрібен, власне Текст та Даллас вийшли із кабінету За кілька хвилин, впродовж яких було чути дзинчання ланцюгів та гучні удари, завели вікінга Він зупинився на порозі, озираючи кімнату оскаженілими очима Тільки тут вдалося уважно його роздивитися Вікінг був величезний за майже сім футів, навіть без його рогатого шолома. Був він волохатий, як ведмідь. Сплутене біляве волосся звисало нижче плечей, а пишні вуса зникали у хвилях бороди, що вкривала груди. Його одяг складався із грубошерстної куртки та штанів. До того ж, усе це скріплювалося і утримувалося на місці цілою системою шкіряних ременів. Від вікінга йшов сильний запах риби, несвіжого поту і смоли. Проте масивний золотий браслет на його руці абсолютно не видавався зайвим. Очі вікінга, блакитні, майже до небесної синяви, люто зиркали на присутніх з-під густих кошлатих брів. Він був побитий, закутий у ланцюги, але вочевидь не зломлений тому що стояв високо піднявши голову та розправивши плечі. «Ласкаво просимо до Голлівуду!» – розплився у усмішці Л.М. «Сідайте! налийте йому склянку, Барні! Розташовуйтеся якнайзручніше! Як ви казали вас звати?» «Він не розмовляє англійською Л.М», – поточнив Барні. Обличчя у Л.М. Грінспена витяглася. «Так, Барні, я б не сказав, що це мені вельми подобається. Не люблю розмовляти через перекладачів. Занадто повільно та ненадійно. О, окей, Лін, дійте, запитайте його ім'я». Професор Янс Лін забурмотів собі підніс відмінювання старонорвежських дієслів, а тоді заговорив голос. «Е, «Вадхетір Мадрін?» З горлянки вікінга вирвалося тільки гарчання. Він проігнорував питання перекладача. «У чому справа?» – нетерпляче запитав ЛМ. «Я гадав, ви базікаєте його говіркою. Він що, не розуміє?» «Терпіння, сер, Необхідне терпіння. Старонорвеська була мертвою мовою майже тисячу років, і ми знайомі з нею тільки на підставі письмових джерел, дуже Пізніх джерел. Єдина сучасна мова, яка стоїть найближче до старонорвезької, це ісландська. І зараз я скористався ісландською вимовою та інтонацією. Ну, добре-добре. Мені не потрібні лекції. Заспокой його в мов, дай стаканчик віскі і почнімо. Текс підштовхнув стілець під коліна вікінга, і той опустився на нього, люто зиркаючи навколо. Барні взяв пляшку Джека Деніелса із бару, що був прихований за підробленим рембрантом і налив половину високого коктейльного келиха. Втім, коли Барні підніс склянку до вуст вікінга, той різко повернув голову в бік, задзвенівши ланцюгами, що сковували його, і видихнув. «Ейтр!» «Отрута! старонорвеською. «Він гадає, ви хочете його отруїти!» – пояснив Лін. «Ну, переконати його буде неважко». Барні показово підніс склянку до рота і зробив величезний ковток. Цього разу вікінг дозволив піднести склянку до своїх губ і почав пити. В міру того, як вміст склянки зникав у його горлянці, очі вікінга почали збільшуватися. «Один вікрик!» – вигукнув він – допивши останню краплину і струшуючи із очей сльози. Одін та Фрея. Ще б йому не сподобалося. Сім двадцять п'ять пляшка плюс податок, пробурчав ЛМ. Можу закластися, там, звідки він з'явився, нічого такого немає. Ну, а тепер запитай його ім'я. Вікінг насупився від напруження, намагаючись зрозуміти питання, яке повторювали йому і так, і інак, і нарешті вловив, чого від нього хочуть «Отар!» – відповів він «Ну от, бодай якийсь прогрес!» – відгукнувся Елем і кинув погляд на годинник «Але вже четверта година ранку, а мені хотілося б залагодити цю справу якомога швидше» «Запитай цього отара про валютний курс. До речі, якими грошима вони користуються, Ліне?» «Ну, справа у тому, що стебільшого тоді була мінова торгівля, хоча, стається, існувала срібна марка». «Саме це нам і потрібно знати. Скільки марок за долар, і нехай не намагається посилатися на інфляцію. Мені потрібні ціни на вільному ринку». Мене більш не обдориш, і якщо знадобиться, то ми купимо ці марки у Танжері!» Несподівано отар заревів, рвонувся вперед, перекинувши свій стілець і відкинувши барні, який трапився йому на шляху, той гепнувся просто на горщики з рослинами, згріб обома руками пляшку віскі. І він уже майже підніс її до губ, коли Кастет Текса опустився йому на потилицю і мляве тіло вікінга гепнулося на підлогу. «Та що це таке?» – заволав Л.М. Убивство у мене в кабінеті? У нашій фірмі і так вистачає божевільних. Заберіть цього хлопця і відвезіть назад, та знайдіть мені іншого, який би розмовляв англійською. Наступного разу я хочу обходитися без перекладача!» «Але, сэр, жоден із них не розмовляє англійською». Похмуро сказав Барні, обережно витягуючи зі свого костюма шипи кактуса «Тоді навчіть, але із мене божевільних досить!» Розділ четвертий Барні Гендріксон притлумив стогін і тремтячою рукою підняв до губ паперовий стаканчик чорної кави він вже й забув, скільки годин чи століть він не склепив повік. Труднощі виникали одна по одній, а світанок наступного дня приніс нові проблеми. Поки барні потягував каву, голос Далласа левід зайшов в телефонній слухавці, немов розсерджена бджола. Згоден, Далас, згоден. ледь чутно прохрипів барню у відповідь. Адже після того, як він випалив поспіль три пачки цигарок, його голосові зв'язки відмовили. Залишайся із ним і спробуй його заспокоїти. Біля тих старих пакгаузів жодної живої душі. Ну, добре. Останні три години ти отримував подвійну ставку. Гаразд, тепер ти отримаєш потрійну. Я дам розписку. «Тільки не випускай його з-під замка, поки ми не вирішимо, що із ним робити. І передай доктору Ліну, щоб він прийшов до мене якнайшвидше. Бувай!» Барні опустив телефонну слухавку і спробував сконцентрувати свою увагу на аркуші паперу, що лежав перед ним. Це був бюджет знімальної групи. Поки що мало не біля кожного рядка стояли знаки питання. Буде нелегко протягти цей бюджет через бухгалтерію. А що буде, якщо поліція рознюхає про те, що у них в старому пагаузі замкнено вікінга? Чи може бути законним звинувачення у викраденні людини, яка померла майже тисячу років тому? «Господи, голова обертом йде!» – пробурмотів він – і простяг руку за новою порцією кави. Професор Гюйт, свіженький немов огірочок, походжав собі кабінетом, клацав на кишеньковому калькуляторі і записував результати у записник. «Ну, як у вас справи, проф?» – запитав Барні. «Ми зможемо надіслати у минуле щось більше за розміром, аніж ваша вантажівка». «Терпіння!» «Наберіться терпіння, юначе!» Природа розкриває свої секрети дуже неохоче. Відкриття може не відбутися навіть через те, що кома у десятковому дробу виявиться не на місці. Адже окрім звичайних чотирьох вимірів фізичного простору і часу, необхідно брати до уваги три додаткових виміри – переміщення у просторі, масу – і кумулятивну помилку, яка, на мою думку, спричиняється ентропією. Професоре, позбавте мене від деталей. Мені потрібна тільки відповідь. На столі загудів селектор і Барні наказав секретарці провести доктора Ліна просто в кабінет. Лін відмовився від запропонованої цигарки і зігнувши довгі ноги, опустився в крісло. Ну. «Давайте, викладайте ваші погані новини», – сказав Барні. «Чи це у вас звичний вираз обличчя, га? Що там? Непорозуміння із вікінгом?» «Як ви висловилися самі? Так, непорозуміння. Перед нами стоїть проблема комунікації, оскільки ступінь мого володіння старонорвезькою мовою далекий від досконалості, та ще й на додачу». «Отар» не виявляє жодного інтересу до того, про що я намагаюся із ним говорити. Проте мені здається, що за допомогою певних заохочувальних заходів його можна було б переконати у тому, що він має опанувати англійську. «Заохочувальних засобів?» «Грошей або їхнього еквівалента в XI столітті». Як і більшість вікінгів, він дуже ласий до грошей і готовий на будь-що, аби домогтися високого становища і багатства. Хоча він, зрозуміло, воліє досягти його за допомогою вбивства та насильства. А, із цим не буде жодних проблем. Ми готові платити йому за уроки. Бухгалтерія вже розробила валютний курс, зрозуміло, на нашу користь. Але як щодо часу? Ви можете навчити його англійської за два тижні? О, це абсолютно виключено! З людиною, яка прагне оволодіти мовою, можна було б домогтися, але не з отаром. М'яко кажучи, у нього повна відсутність такого прагнення. Та плюс до того ж, він відмовляється робити будь-що, поки його не звільнять. А це теж важливо. «Звільнити?» – сказав Барні і раптом відчув непереборне бажання вирвати в себе жмут волосся. Ха -ха, «Звільнити! Уявляю собі цього волохатого психа із його сокирою на голлівуд стріт і вайн. Про це не може бути жодної мови!» Джентльмени, якщо ви дозволите, я... я внесу власну пропозицію», сказав професор Гьюїт, припинивши своє нескінченне ходіння та повернувшись до барні. Якщо доктор Лін повернеться із сим аборигеном у його час, то в нього з'явиться чудова можливість вести навчання англійській мові у звичній для віки на обстановці, що повинно його підбадьорити і заспокоїти. Однак це зовсім не підбадьорить і не заспокоїть мене, професоре, холодно зауважив Лін. «Життя в ці часи було жорстоким і дуже коротким». «О, я впевнений, що можна вжити певних запобіжних заходів, докторе», сказав професор, повертаючись назад до своїх розрахунків. «Мені здається, філологічні перспективи у даному випадку значно переважають фактор особистої безпеки», додав він наостанок. «А от у цьому ви...» «Безсумнівно, маєте рацію», – погодився Лін, спрямувавши свій невидющий погляд кудись вдалину, у нетрі іменників, коренів, відмінків та відмінювань давним-давно захованих під пісками часу. «І це, не кажучи іще про те, що в цьому випадку часовий фактор може бути змінений так, як потрібно нам» докинув професор Гювіт. «Панове, ми можемо скорочувати час або розтягувати його до нескінченності. Доктор Лін може витратити на навчання Отара десять днів, десять місяців або навіть десять років, перебуваючи у ері вікінгів, а після того, як ми повернемося за ним, для нас мене всього декілька хвилин. Твох місяців буде цілком достатньо». Огризнувся Лін Якщо вас, звісно, цікавить і моя точка зору Ну, ось і чудово, сказав Барні Лін вирушить у минуле із вікінгом І навчить його англійської мови А ми, ми прибудемо зі знімальною групою За два місяці за їхнім часом І негайно почнемо зйомки фільму Я ще не дав своєї згоди, сказав Лін Небезпека цікаво «Наскільки це приємно бути єдиним у світі фахівцем із старонорвезької мови, га?» – вкрадливо запитав Барні, який уже встиг набути певного досвіду в спілкуванні із академічним розумом. Відсутній вираз на обличчі Ліна показав. Його стріла влучила точно у ціль. «От, чудово! Подробиці ми обміркуємо пізніше, а тепер...» Чому б вам не вирушити до отара і не спробувати пояснити йому це все? Не забудьте згадати про гроші. Ми змусимо його підписати контракт і включимо статтю про неустойку, тож ви будете у цілковитій безпеці, доки в нього не згасне бажання отримувати монети. Ну, це можна, погодився Лін і Барні зрозумів. Доктор потрапив на його гачок. От і причудовенько, докторе! Отож, вирушайте до Отера і поясніть, чого ми від нього хочемо. А поки ви будете його обробляти, я зв'яжуся із відділом контрактів і попрошу їх скласти один із тих на перший погляд законних, довічних каторжних контрактів, якими вони славляться». Барні натиснув на кнопку селектора і сказав, «З'єднайте мене із контрактним, Беті!» «Іде нарешті мій бензадрин?» «Я телефонувала у амбулаторію іще годину тому», – проквакав селектор. «Зателефонуй ще раз, якщо не хочеш, аби я ноги простяг після полудня». Щойно Єнслін вийшов із кабінету, як в дверях з'явився мініатюрний чоловік східного типу із кислим виразом фізіономії, одягнений в рожеві штани, вишневого кольору сорочку і спортивну куртку із твіду. «Привіт, Чарлі Чанг!» – гиркнув Барні, простягаючи йому руку. «Не бачив тебе сто років!» «Справді, сто років!» – погодився Чарлі, широко посміхаючись і трясучи простягнену йому долоню. «Щасливий і знову працювати з тобою!» «Вони терпіти не могли одне одного!» Тож щойно їх руки звільнилися, Барні запалив цигарку, а обличчя Чанга набрало звичайного кислого вигляду. «Щось накльовується, Барні?» – запитав він. «Широкоекранний фільм на три години з солідним бюджетом, і ти – єдина людина, яка могла б написати сценарій. Е, знаєш, Барні, у нас вже не вистачає книжкових сюжетів». Але я завжди вважав, що пісня Соломона, повна сексу, але без домішки порнографії, могла б стати сюжет вже обрано, Чарлі. Абсолютно нова ідея про відкриття Америки мореплавцями вікінгами. Вираз обличчя Чанха став іще більш кислим, якщо це можливо було. Звучить непогано, Барні, але ж ти знаєш, на які теми я пишу. Не думаю, що вікінги – це моє. Ти чудовий письменник, Чарлі, а це означає, що по твоїй лінії все. До того ж, ти підписав контракт, додав Барні, витягаючи на декілька дюймів і спіхов кинжал погрози, так, аби співрозмовник його тільки помітив. «Звісно, не можна забувати про контракт», – холодно відреагував Чарлі. «Я завжди і мріяв написати сценарії саме для історичного фільму». «Чудово!» – вигукнув Барні, знову присуваючи до себе аркуш із бюджетом фільму. Двері відчинилися, і розсильний вкотив візок, вщерт навантажений книгами. Барні вказав на них ручкою. «Ось тобі все із бібліотеки, що потрібно знати про вікінгів. Швиденько проглянь, і за хвилину ми з тобою обговоримо сценарій». «За хвилину? На-на», -no», – сказав Чарлі, похмуро роздивляючись декілька десятків товстезних томів. 5773,28 кубічних фути із навантаженням 12 кг за умови збільшення витрати енергії на 27,2 раптом повідомив професор Гюєт. Про що це ви? гиркнув Барні. Це ті дані. Про які ви мене запитували? Який вантаж може бути перенесений часотроном у минуле за умови збільшення подачі електроенергії? А, це добре. А тепер, чи не будете ви настільки люб'язні, аби перекласти це звичайною мовою? Ну, кажучи простими словами, професор закотив очі і щось швидко-швидко забурмотів про себе. «Гадаю, що в часі і просторі може бути переміщений вантаж вагою у 14 тонн і розмірами 12 на 12 і на 40 футів». О, «Ось це вже зрозуміло. Схоже, сюди вміститься все, що нам буде потрібне у минулому». Наступні декілька хвилин події в кабінеті Барні Гендріксона заверували. Вони змінювали одна одну... Немов сцени у пришвидшеній перемотці фільму. Перед усім увійшла його секретарка. Контракт, який ви просили, сказала Бетті, опускаючи на письмовий стіл документ на восьми аркушах. "Добре", сказав Барні, перегорнувши сторінки хрусткого крейдованого паперу. "Запроси сюди Дала Салеві. «У приймальні чекає місі Стоу зі своїм імпресаріо. Їм можна увійти?» «О, ні, тільки не зараз. Скажи їм, що у мене проказа, і я нікого не приймаю. Іде нарешті мій Бенні. Я не протримуюся до полудня на одній тільки каві». Я уже тричі дзвонила в амбулаторію. Сьогодні у них, здається, не вистачає персоналу. «Слухай, тоді сходи краще сама і принеси мій бензадрин». «О, Барні Гендріксон, я не бачила тебе стільки років!» Слова, вимовлені хриплуватим голосом, що несподівано пролунали у кабінеті, призвели до того, що там негайно запанувала тиша. Злі язики стверджували, що Слайді Туф має акторські здібності маріонетки, у якої порвано ниточки розум мавпи Чихуахуа і моральність Фанні Гіл. І вони були абсолютно праві. Проте ці чесноти, вірніше їх повна відсутність, не могли пояснити приголомшливий успіх фільмів, в яких Слайді знімалася. Єдиною перевагою, яку вона мала у надлишку, була яскраво виражена жіночність плюс її дивовижна здатність ступати у контакт, якщо можна так висловитися на гормональному рівні. Слайді поширювала навколо себе не стільки аромат сексу, скільки аромат сексуальної доступності, і це теж відповідало дійсності. Причому цей аромат був настільки сильний, що із мінімальними втратами просочувався крізь бар'єри плівок лінс, проекторів, і накривав глядача потоками гарячої пристрасті, яка летіла в них немов водоспад із екрана кінематографа. Її картини робили величезні збори. Жінки, як правило, не любили ходити на них. Тепер цей специфічний аромат, вільний від перешкод у вигляді простору часу і целулоїду плівки, увірвався до кабінету. Змусивши усіх чоловіків повернутися до Слайті, здавалося, якби у кабінеті стояв лічильник Гейгера, він би тріщав, не припиняючи Секретарка Бетті голосно пирхнула і вискочила із кімнати Але у дверях, де стояла акторка, їй довелося зменшити швидкість Правду казали, у Слайті був найбільший бюст в Голлівуді «Слайти!» – промовив Барні, і голос у нього сів. Звісно, це було через надто багато випалених цигарок. «Барні, любий!» – промовила акторка, поки гідравлічні поршні її округлих ніг повільно і плавно несли її звабливе тіло через кімнату. «Я не бачила тебе цілу вічність!» Спершись на край письмового столу, Слайті нахилилася вперед. Сила земного тяжіння одразу ж потягла вниз тонку тканину її блузки, і щонайменше 98% її монументальних грудей з'явилися у полі зору продюсера. «О, Слайті!» – сказав Барні, миттєво схоплюючись на ноги. «Я хотів порозмовляти із тобою про роль у картині, яку ми будемо робити, але ти бачиш, я зараз зайнятий». Він намагався відвести погляд від її бюсту, але несподівано для себе взяв її за руку, яка негайно запульсувала у його пальцях немов величезне гаряче серце. Актриса нахилилася іще більше, і Барні відсмикнув руку. «Ай, якщо ти почекаєш декілька хвилин, я... я з тобою порозмовляю, щойно звільнюся». «О, гаразд, тоді я сяду ось тут і не буду нікому заважати». «Ви мене викликали?» – запитав Дала Слеві із порога, звертаючись до барні і водночас пожираючи очима актрису. Гормони вступили у контакт із гормонами, і Слайті глибоко зітхнула. Дала задоволено посміхнувся. А так, сказав Барні, пригадуючи, про що йшла мова, він витяг контракт з під гори паперів на столі. Віднеси ось це ліну і передай, аби його друг підписав у тебе іще якісь неприємності. Після того, як ми виявили, що цій звірюці подобається пересмажений і пиво, жодних. «Щоразу, коли він починає хвилюватися, ми пхаємо йому у пащеку бівштекс і кварту пива, і він негайно заспокоюється. Поки що ми витратили вісім бівштексів і вісім кварт пива». «Гаразд, гаразд, нехай підпише», – сказав Барні, і погляд його випадково впав на слайді, що, опустившись в крісло, скрестила свої обтягнуті шовком ноги. На її підв'язках були малесенькі рожеві бантики. «О, то що скажеш, Чарлі?» – запитав Барні, безсило опускаючись у своє крісло і роблячи поворот на сто вісімдесят градусів, аби не бачити слайті. «Уже маєш якісь ідеї?» Чарлі Чанг підняв двома руками товстезну книгу і показав її Барні. «Поки що я на тринадцятій сторінці першої книги. Лишилося іще чимало». «Та це неважливо. Це просто ілюстративний матеріал», – твердо заявив Барні. «Я думаю, ми зможемо накидати план у загальних рисах просто зараз, а деталі ти вставиш пізніше». «ЛМ» запропонував зробити сагу, і мені здається, це чудова думка». «Дія почнеться на Оркнейських островах приблизно у тисячному році, коли відбувається маса подій. Там у тебе будуть і норвезькі поселенці, і грабіжники-вікінги, і атмосфера розжарена до межі. Можливо, варто почати із райду-вікінгів, уявляєш? Корабель із головою дракона повільно ковзає чорною водою, ну? Ага, ніби як у Вестерні, коли... Бандити, готуючись до пограбування банку, маучки в'їжджають у спляче місто. Приблизно так, точно, Шарлі. Далі, головний герой, вождь вікінгів або, можливо, ватажок поселенців на березі, ти сам зрозумієш як краще. Одним словом, відбувається бій, ну потім іще якась битва. Тож герой вирішує разом зі своїм племенем переселитися у нову країну Вінланд, про відкриття якої він щойно дізнався. «Угу, щось на кшталт завоювання Заходу, так? Точно! Потім подорож, шторм, корабельна аварія, висадка на берег, перше поселення, битва з індіанцями і, думай, ширше, у нас буде багато масових сцен. Ну і фінал якийсь патетичний на високій ноті у світлі сонця, яке сідає за океан». Чарлі Чанг Слухаючи, Барнік вапливо записував нотатки на титульному аркуші книги і кивав головою на знак згоди. «Іще одне питання», – сказав він, виставивши перед себе книгу. «Тут деякі імена у хроніці, просто сміх. Ось тільки послухай. «Ейольф – смердючий», а далі піх полярний ведмідь», «Рагнар – волохаті штани», «І мільйон таких самих. Ну, звісно, можна їх вставити для сміху, але...» «Це серйозний фільм, Чарлі. Найсерйозніший з усіх, які тобі доводилося робити». «Звісно, Барні, ти бос. Це просто пропозиція». «Скажи, любовна лінія буде?» «Так, так, обов'язково. І почни її раніше. Ти знаєш, як це робиться». «Ця роль створена для мене, Барні, любий». Несподівано прошепотіли йому у вухо, і теплі руки обвели шию продюсера. «Не дозволяй йому себе спокусити, слайті, пролунав приглушений голос. «Барді Гендріксон, мій друг! Мій дуже старий друг! Але він бізнесмен до мозку кісток, він хитрий і проникливий, і хай би що ти йому пообіцяла, хоч мені й не хочеться цього казати!» Але я тому уважно вивчити всі контракти перед тим, як ти їх підпишеш. Айвена прохрипів Барні, намагаючись вирватися із запашного полону. «Будь ласка, відтягни свою клієнтуру в бік на декілька хвилин, і потім я з вами порозмовляю. Не знаю, чи зможемо ми домовитися, але тоді принаймні зможемо говорити». «Айвен Гріссіні. Незважаючи на свій горбатий ніс, чорне волосся і м'ятий, вкритий лупою костюм, що робило його схожим на класичний тип шахрая, був справжнім шахраєм. Він відчував запах доларів за 10 миль проти вітру під час грози із градом і завжди носив з собою 16 авторучок, які він незмінно наповнював чорнилом щоранку перед тим, як вирушити до себе у контору. Посидь поруч зі мною, бейбі, сказав він, скеровуючи слайті у куток звичним відпрацьованим рухом, оскільки слайті не була набита зеленими купюрами, грісині лишався несприйнятливим до її чар. Посидь біля мене. Барні Гендріксон завжди робить те, що обіцяв, і навіть трішки більше. Телефон на столі у барні задзвонив саме у ту мить, коли в дверях з'явився Ян Слін, розмахуючи контрактом. "Отар не може це підписати", сказав він, адже контракт укладено англійською мовою. "Тоді перекладіть йому. Ви ж технічний радник, одну хвилинку", сказав він у слухавку. "Я можу перекласти контракт. Це надзвичайно важко, але це можливо. Проте навіщо це? Адже Отар «Не вміє читати!» «Зачекайте хвилинку, Лін!» «Ні, це я не тобі!» «Сказав він у слухавку!» «Семе, знаю, знаю! Звісно, я бачив попередні розрахунки, адже я сам їх складав!» «Ні, не потрібно питати, де я дістаю ЛСД!» «Будь реалістом, Семе!» «Згоден! Ми не вчора народилися ні ти, ні я!» «Як ти не розумієш! Цей фільм може бути знято у межах тієї цифри, яку я тобі дав...» Плюс-мінус 50 тисяч. Не кажи мені, що це неможливо, Сем. Пам'ятаєш приказку, що ми робимо і неможливе, га? Просто для цього треба трошки більше часу. Що? Прямо по телефону? Сем, будь розсудливим. У мене в кабінеті зараз справжній цирк. Так, так. Барнум, Бейлі. Я просто не можу вникати у деталі. Е, відбутися я? Ніколи. Так, так, звісно, запитай його. «Елем в курсі справ від самого початку. Він стежить за кожним кроком, і ти побачиш, він підтримує мене за кожним пунктом. Так, гаразд, і тобі так само, Семе». Барні знесилено опустив слухавку і витер спотіле чоло, і в цю мить Чарлі Чанг сказав. «Її взяли в полон пірати, які напали на поселення. На початку картини вона чинить опір йому із ненавистю а потім, всупереч її власній волі, ненависть переходить у кохання. «О, як романтично! Мене ще ніколи не брали у полон пірати!» – сказала Слайті зі свого кутка. «Чудова думка, Чарлі!» – сказав барні, незважаючи на Слайті. «І навіть якби він міг читати, він усе одно не вміє писати!» – продовжував Лін. «У нас уже не раз виникала така проблема із іноземними акторами», – повернувся до нього на кріслі Барні. Підколіть до контракту переклад, завірений двомовним нотаріусом. Потім нехай Отер вмочить палець у чорнило і прикладе його в кінці кожного документа. Коли відбиток його пальця засвідчать два нейтральних свідки, цей документ буде визнано дійсним у будь-якому суді світу. Але не так просто знайти нотаріуса, який володіє в однаковій мірі англійською та старонорвезькою мовами. Зверніться у відділ кадрів. Вони можуть чорта лисого знайти. У відчинені двері увійшла секретарка та поставила на письмовий стіл пляшечку повну пігулок бензодрину. Ось ваші Бенні, містер Гендріксон. Занадто пізно прошепотів Барні, дивлячись перед собою нерухомим поглядом. Занадто пізно. Телефон і селектор задзвеніли водночас. Барні витрусив із пляшечку на долоню декілька пігулок і запив їх холодною кавою, що пахла картоном. Потім він натис на важіль селектора. Гендріксон слухає. «Барні, зараз же зайди до мене!» пролунав голос ел Бетті зняла телефонну слухавку. «Це секретарка Ел-Ем Грінспена», сказала вона Барні. «Він хоче, аби ви зайшли до нього». «Зрозуміло». Крекчучи, Барні на силу звівся з-за столу. Боліли всі м'язи, і він подумав, цікаво, скільки знадобиться часу, аби бензадрин почав діяти. Черрі. «Починай роботу! Мені знадобиться конспект сценарію, декілька сторінок і то якомога швидше!» – сказав він, виходячи з-за столу. Коли він йшов повз Айвена Грісіні, моторні руки імпресаріо окинулися до лацканів його піджака, але Барні із мистецтвом, народженим багаторічною практикою, спритно ухилився. «Зачекай хвилинку, Айвене!» Я порозмовляю з тобою відразу ж після того, як повернуся від ЛМ. Хор голосів, миттєвов щух, відрізаний дверима, що зачинилися за його спиною. Будь ласка, Бетті, дай мені свій рушник, попросив він. Бетті простягнула йому рушника, і Барні накинув його на плечі, ретельно підштовхнув за край коміра сорочки, а тоді нахилив голову, Підсунув її під кран і мало не задихнувся, коли Бетті відкрила воду. Протягом декількох секунд струмінь крижаної води тік по тилицею і шиєю продюсера, а тоді він випростався, витер голову і шию рушником, Бетті позичила йому свій гривінець, після крижаного душу він почувався слабшим, але все одно почував себе краще. Коли він глянув у дзеркало, побачив, що має вигляд майже як людина. Ну, майже. «Замкни за собою двері!» – розпорядився Елем, коли барні війшов до його кабінету. Потім, рохчучи від натуги, він перекусив кусачками останній телефонний дріт. «Більше немає, Сем!» «Це був останній!» – сказав Сем сірим безбарвним голосом. Зовні Сем теж виглядав вельми сірим і безбарвним, що було безсумнівно просто захисним забарвленням. Тому що Сем був особистим персональним бухгалтером ЛМ, і про нього ходила слава як про найбільшого у світі фахівця з корпоративних фінансів та ухиляння від сплати податків. Він притискав до грудей теку з документами і дивився на ЛМ. «І взагалі, мені здається, у цьому вже немає необхідності», – сказав він. «Можливо, можливо, можливо». Елем опустився у крісло, відхекуючись. «Але варто мені тільки вимовити слово «банк», коли у мене в кабінеті не перерізані дроти, як серце моє починає тіліпатися із перебоями. «У мене погані новини для тебе, Барні». Він відкусив кінець дорогої гаванської сигари. «Ми банкроти!» «Що це означає?» Барні перевів погляд із одного непроникного обличчя на інше. «Це що, жарт?» «ЛМ має на увазі, – уточнив Сем, – що Climactic Студіо найближчим часом збанкрутує. «Ми сіли на мілену!» «Загублено справу всього життя», – сказав Л.М. глухим голосом. Сам механічно кивнув і продовжив. В загальних рисах становище таке. Зазвичай ми тільки через три місяці шлемо свій фінансовий звіт у банки, які, як ти знаєш, тримають контрольний пакет нашої студії. Проте із невідомих для нас причин вони надсилають своїх ревізорів для перевірки бухгалтерських книг «Уже наступного тижня». «Ну і?» – запитав Барні, а сам відчув легке запаморочення. Тиша стала нестерпною. Він підхопився і почав ходити кабінетом. «Ну і вони виявлять, що студія на мілені, що всі прибутки тільки на папері». Барні повернувся до Елем і драматичним жестом вказав на нього – і що всі гроші перекачано до фонду ЛМ Грінспена, який не обкладається податком. Ха, не дивно, що ви не хвилюєтеся, ЛМ. Нехай та студія йде під три чорти, а от ЛМ Грінспен буде йти і далі вперед. Обережніше висловлюйся. Хіба можна так говорити із з тим, хто вивів тебе в люди? Ага, вивів в люди і тепер виводить. Барні вдарив себе по шиї ребром долоні дещо сильніше, аніж хотів. «Послухайте, Лем!» – сказав він раптом благальним голосом, потираючи забите місце. «Ми не повинні здаватися! Поки не опуститься сокира, у нас ще лишається шанс. Адже ви вважали, що є Надія на порятунок. Інакше б не зв'язалися із професором Гюєтом і його машиною. Ви, напевно, думали, що великі касові збори – Зменшать тиск з боку банків і знову зроблять фірму платоспроможною. І ми ще можемо це зробити. Елем із похмурим виглядом похитав головою. Не хочу сказати, що приємно потискати руку людині, яка ось-ось стромить -ось тобі нішу спину. Але що я можу зробити? Звичайно, фінансовий успіх фільму або... Навіть просто знята велика картина, яка не вийшла на екрани. Це дало б нам змогу сміятися над банківською ревізією. Але ж ми не можемо зняти фільм за тиждень. Ми не можемо зняти фільм за тиждень. Ми не можемо зняти фільм за тиждень. Ці слова оберталися в отупілі від кофеїну, нікотину та бензидрину голові Барні... Будячи якісь неясні спогади «Елем!» – сказав він, супроводжуючи свої слова драматичним жестом «У вас буде інфаркт!» «Ти що, здурів?» – зойкнув Елем і скопився за потужний пласт жиру десь в районі серця «Навіть не вимовляй більше цього слова! Одного інфаркту мені цілком достатньо!» «Та послухайте мене!» Значить так, ви разом із Семом вирушаєте до себе додому, аби попрацювати з бухгалтерськими книгами. Ну і, звісно, берете їх з собою. Увечері ви захворіли. Можливо, це розлад шлунка, а можливо, інфаркт. Ваш врач каже, що він підозрює інфаркт. На знак подяки за всі ті гроші, які він від вас отримує, він може надати вам таку люб'язну послугу. Декілька днів усі бігають туди-сюди, кричать, волають... Бухгалтерські книги тимчасово забуті, далі підходить уікенд, і нікому й на думку не спаде глянути у ті книги раніш понеділка, а може навіть і вівторка. Понеділка, твердо сказав Сем. Ти не знаєш банків, Барні. Якщо в понеділок ми не надамо книг, вони надішлють додому до ЛМ автобус із лікарями. Ну, добре, нехай понеділок. У нас все одно достатньо часу Нехай і понеділок Що від цього зміниться? Відверто кажучи, я спантеличений Елем Грінспен насупився І спробував набрати спантеличеного вигляду А ось що, Елем Вранці у понеділок Я доправлю до вас в кабінет Відзняту картину Картину, яка принесе нам «Два-три мільйони тільки через тривалість, широкоекранність і колір!» «Ти збажеволів?» «Ані трохи, Елем! Ви забули про часотрон!» «Машина професора Гюіта Діє! Пам'ятаєте, вчора ввечері ви ще подумали, ніби ми відлучилися на десять хвилин! Ну, пам'ятаєте?» Елем неохоче кивнув головою «Так воно й було, за вашим часом! Але за часом вікінгів...» Ми провели у минулому більше години, і ми можемо все повторити. Ми відрядимо знімальну групу з усім необхідним у минуле, і нехай вона лишається там стільки часу, скільки їй буде потрібно для того, аби зробити фільм. Ти хочеш сказати? Абсолютно точно. Коли ми повернемося назад із відзнятим фільмом, вам буде здаватися, що минуло тільки 10 хвилин. Чому ніхто не подумав про це раніше? прошепотів Алем із блаженною посмішкою на обличчі. Ну, тут багато причин, почав пояснювати барні, та у розмову втрутився Сем. То ти хочеш сказати? Він подався вперед так, що мало не випав із крісла і навіть якийсь натяк на вираз, можливо, навіть на посмішку з'явився на його невиразному обличчі Тобто ти хочеш сказати, що ми будемо платити тільки за десять хвилин виробництва фільму? Ні, я мав на увазі зовсім не це, огризнувся Барні і взагалі, я хочу сказати і попередити, з точки зору бухгалтерії буде маса труднощів. Проте, аби вас підбадьорити, я вам гарантую, що ми зробимо усі зйомки на місцевості із багатьма масовими сценами за одну десяту вартості фільму, знятого у Іспанії». Очі Сема зблиснули. «Я не знайомий із подробицями цього проєкту, ЛМ, але деякі деталі... «Видаються, там вельми цікавими». «І ти зможеш це зробити, Барні? Ти зможеш зняти такий фільм?» – зиркнув на нього Елем. «Я зроблю це, але тільки, якщо ви надасте мені всіляке сприяння і не будете ставити запитань. Сьогодні вівторок, мабуть до суботи, ми зможемо закінчити усю підготовку». Барні почав загинати пальці. Нам потрібно підписати контракти із головними виконавцями, запастися достатньою кількістю плівки, набрати технічний персонал, взяти принаймні дві додаткові знімальні камери, він продовжував бурмотіти собі під ніс, перелічуючи усе необхідне. Так, так, сказав він нарешті. Ми зможемо це зробити. І все ж таки не знаю, задумливо сказав Лем, чухаючи потилицю. Надто вже це божевільна ідея. Майбутнє грандіозного історичного бойовика висіло на волосині, і Барні відчайдушно намагався знайти аргумент, який міг би переконати ЛМ. А, ще одне ЛМ. Якщо ми будемо вести зйомки впродовж шести місяців, то, звісно, доведеться платити заробітну плату за всі шість місяців. «Однак, якщо взяти кінокамери та інше знімальне обладнання на прокат, ми заплатимо ренту. Всього за декілька днів!» «Барні!» – сказав Елем, випростуючись у кріслі. «Барні Гендріксон, ти призначаєшся режисером і продюсером цієї картини!» Барні голосно видихнув і вже, напевне, все те за цей день